ett socialt tryck på de som engagerar sig och jobbar för oss lokalt. Men jag tror att det där problemet håller på att minska och vi märker ju också att intresset för att kandidera för Sverigedemokraterna är förhållandevis stort med tanke på att det ju faktiskt är ett helt år kvar till valet. Men jag vill också passa på att uppmana samtliga medlemmar att fundera allvarligt på att kandidera för Sverigedemokraterna i nästa års val. Vi har också uppmärksammat i tidningen Hela Hälsingland, fel eh, Söderhamnskudiden var det, angående just Hälsingland, att eh, Kristdemokraterna är tydligen inne på idén att förstatliga sjukvården. Och eh, i tidningen står det att även Sverigedemokraternas gruppledare i landstingsfullmäktige, Roger Hedlund, välkomnar att sjukvården sköts av staten. Han säger då att det är bra att Göran Hägglund lyfter frågan. Vi Sverigedemokraterna har tidigare lagt fram det där förslaget. Fördelen är att vi kan få en mer jämlik vård i landet.